Simona, da. uite, Simona a început meciul da. cu Iaroslava Șvedova în turul 2 la Wuhan. Ieri a fost ziua Simonei Da. La, multe zi. ani, Simona... la mulți ani Simona. Da. Eu am zis, da gând. gând. Și uite, Simona de ziua ei a câștigat primul ghid. Are 1-0. Ce frumos cadou și a făcut. Să sperăm e că tare. o să câștige tot deci, meciul. Nu mă așteptam la tine să faci asta. Da. Ce? Adică mă așteptam la Vlad să fac asta. Nu, Simor, da, hai să da. nu fiu rău, nu. Mie da. mi-e foarte dragă. Da, da. și mie mi-e foarte dragă. Da. E bine că de ziua ea a câștigat primul game. Ieri a fost ziua ei. Da, de a doua Așa, zi a doua după ziua, azi ziua azi că ai. era petrecut. Păi tu mai zic. De <laughs> aceeași Ia zi Vlad, pe cine vrei să ascultăm în dimineața asta la început? U, U2 este ziua lor, 40 de ani de la înființarea trupei YouTube. 2 Să câștige și un game să câștige. <laughs> și gata. Da. Bono, The Edge, Adam Clayton. Da, s-au eu, acum... eu nu înțeleg nebunia asta cu YouTube. Adică afară de un album la Achtung Baby sau cum se cheamă ăla 91, 92, Achtung cât era. era. Baby. Eu nu-i pe băieții eștiă decât cu gălăgie în locul lor și atât. Deci Bono, The Agent, Clayton au răspuns în urmă cu patru decenii la anunțul postat de mulți pe ușa clădirii Temple Mount School din Dublin în care scria baterist caut muzicieni pentru da. a forma o trupă. Na. 20. septembrie 1976 Bravo, hai să le spunem la mulți ani atunci Dacă voi ziceți că trebuie aniversat Pride in the name of love Ascultăm YouTube și începe deșteptare Ani. Toată lumea vrea să vadă un spectacol YouTube în România. E nevoie de fiecare dată când se vorbește despre spectacole. barometrul e după ce 80 de ani, cred că putem avea speranțe. Mai devreme, nu. Deci trebuie să împlinească 80 de ani, să nu și mai scoată aia. niciun album timp de 26 da. de ani, să zicem. Și după aia îi aducem la sala Palatului. Da, și vine ei la sala... Nu, vin la piața Parlamentului, acolo. Acolo, da. crezi? Și da. să Lui duc 70.000 de oameni. Mamă, da. ce Romexpo. Da. La Romexpo. Nu, frate, dacă vine YouTube peste 26 de ani, direct de acolo. Sau la sala, cel mai mare... la sala Radio. Cel mai mare concert al deceniului va fi. <laughs> da. Mai să fie. Bine, asta, da. asta atunci. Ce frumie, Eu am fost, de exemplu, la ICDC. Așa? Băieți, oamenii de acolo au venit pe scenă frumos, au fost super, dar m-am gândit, mamă, cum ar fi fost să fi venit ăștia când, nu erau, 20 20 ani mai devreme. când nu erau pensionari da, da, da, da, Adică, da, da. Pf, ce tare, când ar fi fost măcar pe la vreo 50 de ani și știi. Am eu un prieten care e ne nebunit după <laughs> Gypsy Kings. Gypsy Kings, pur și simplu. Nu știu dacă. s-a dus să-i vadă, serios, am și S-a a... dus să-i vadă. Și a zis că băia care mai erau din trupa originală, că nu erau troți, da, adică... Da, veniseră perfuzia înțeleg? după ei? Da, da, da, Odată asta și doi mai aveau un pic și pe <laughs> Și ce bijuterie bijuteria aia pe mâna stânga, așa? E o branulă. <laughs> Bine, între timp să vorbim despre mâncărică. Ce ne place nouă, în România se estimează că se aruncă vreo 2 milioane și jumătate de tone de mâncare anual suntem răciți rău. Da. Doar pentru că expiră, pur și simplu. Deci se aruncă mâncare pentru că expiră. Da, da băutură, băutură în niciun strop. Da, băutură nimică. <laughs> da, mă rog, te mai prinde vestele și... Și care este soluția Ministrului Agriculturii? Adică, sigur, e o porcărie. Să arunci mâncare, e o porcărie, recunosc că mai greșești și eu din când în când. Uit de ea prin frigider, cumpăr, ajungi la supermarket, cea mai mare greșeală este când e foame mm -hmm. la supermarket. Nenorocire, cumperi tot. Degeaba să faci lista asta, eu mă duc cu lista și după ce cumpăr timp de jumătate de oră lucruri, Din lista... deschid și lista. A, ok. Ca să văd și ce ar mai fi să fie, știi? Deci îți foarte și în în frigider. Dar pleacă da. singură sau îți aduce de ce crezi că tu? mă interesează să-mi iau o pisică, un cățel acum? Măcar să nu mai am sentimentul ăsta de okay. vinovăție. Bun. Așa, ce propune Ministrul Agriculturii? Să se scumpească mâncarea, astfel încât să nu-ți mai permiți. Ceea ce, nu știu dacă e chiar atât de rău ca idee din acest punct de vedere, dar ce facem cu ea care nu aruncă? Care n-au bani nici acum să o da. și să da. Iată ce zice două ministru... Achimirimescu, care are, a mai avut declarații de astea controversate, zice: Oamenii s-au obișnuit să umple frigiderul și apoi constată că o mare parte din produse au depășit termenul. Recunosc că mi s-a întâmplat și mie, cui nu i s-a întâmplat. Așa cum se spune că singura soluție de a reduce consumul de benzine și de combustibil fosil este să crească prețul, probabil că la asta se va ajunge și pe piața agroalimentară. Când vei da pe un kilogram de carne prețul corect, asta mă îngrijorează când un oficial al statului român spune că prețul actual nu este corect. Dar că prețul corect ar trebui să fie mai mare, asta mi-e foarte frică. Așa, în mod cert, vei gestiona acel produs cu mult mai mare atenție. Deci de asta s-a tot scumpit benzina în România, înțelegeți? Ei Ca sunt, să nu mai aruncăm benzină. Ei, <laughs> ei, ei sunt ecologiști toți, de fapt. Da, da înțelegi? Uite unde erau ecologiștii. Era în buzunarul meu. Ia mâna din buzunarul meu, ecologistule. <laughs> da, 7 și 23. A început emisiunea, vine și Moise. Asta voiam să spun doar că Moise Guran ne aduce bizidei peste doar câteva minute. Fi printre primii români care vor avea cel mai tare gadget al momentului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 musica I want know if you like me Cea mai bună muzică! Europa FM. 7 și 31 de minute, bună dimineața! Banca Transilvania te invită să asculți Busy Day. La Europa FM Ascultăm bizidei Day, Moise Guran, binevenit! Bună dimineața și bine v-am găsit! Gestul ambasadei Rusiei la București de a ne lua de râdere istoria, greu încercată chiar de ei de ruși, n-a rămas fără ecou în opinia publică de la noi. Trebuie să fim însă atenți! Valorile culturale sunt ale noastre, iar ele trebuie raportate introspectiv, iar nu adversativ. Mai pe românește spus, nu ești prost dacă cineva te face prost, ci doar dacă nu știi să reacționezi la asta ca un deștept. Bizidei, Day cu Moise Guran, la Europa FM Istoria Rusiei este în egală măsură plină de prostii strategice ca și de mișcări geniale, dar la nivel de diplomații trebuie să presupunem că nici măcar o aparentă prostie nu a fost comisă fără urmărirea unui scop. Eu nu știu exact ce a vrut ambasada Rusiei la București să obțină donând în bagiocră 100 de euro pentru cumințenia pământului și tocmai de aceea vândem să rămânem reținuți la reacții publice de genul protez la ambasadă sau alte minuni naive. O mulțime nu e un editorial sau un articol de ziar, o mulțime poate fi infiltrată și deturnată. Tocmai de aceea vă spun direct faptul că cea mai deșteaptă Reacție pe care o puteți avea la gestul rușilor este să trimiteți un SMS la numărul 8833, la care nu nu răspunde Vladimir Putin, dar veți contribui astfel la subscripția națională, culturală și, subliniez, politică ce și-a propus exact să exerseze unitatea noastră națională. Mai sunt patru zile până să închide subscripția și tocmai faptul că suntem pe cale să ieșuăm în acest exercițiu de unitate națională le-a dat rușilor posibilitatea să facă gestul pe care l-au făcut. Indiferent ce spun unii sau alții, eu apreciez faptul că președintele Iohannis nu a comentat acest gest. Răsp Răspunsul trebuie dat la un nivel diplomatic mai mic, fie cel al Ministerului de Externe, fie cel al guvernului, iar cel mai bun răspuns oficial pe care statul român îl poate da este acela de a refuza politicos donația ambasadei ruse, căci subscripția asta îi are de subiect pe cetățenii și firmele din România. și al meu, la fel cum și țara e a mea, n-am vrea să poată spune rușii așa ceva, nu-i așa? V-am mai povestit, chiar dacă mulți ne-am enervat atunci când rușii au scuipat pe cumințenia noastră, cel mai bun lucru pe care îl putem face este să le demonstrăm că au scuipat pe lângă noi. Iar asta este o nu e despre noi, să știți, nu e despre ei. Chiar dacă ai vrea să-i poți trimite un SMS lui Putin, nu văd de ce ai fi nemulțumit de faptul că SMS-ul tău și o donație de 2 euro vor ajunge doar la Brâncuși. 7.33 de minute, Brâncuși ea lui Moise, dar e și al tău, Vlad, am văzut. E și al tuturor celor care aseară s-au lansat pe Facebook într-o campanie așa, venită de nicăieri. Da, se viralizează, e foarte interesant, se viralizează pe Facebook acum o inițiativa lui Moise, venit așa, din nimic, Moise s-a enervat, cum îl știm noi pe El cu inima largă, cu inima da, da, da, da. mare s-a enervat și a postat pe Facebook un print screen de pe telefonul lui cu un mesaj ăla, că dacă dai mesaj la 8833 cu textul da. Brâncuș, primești imediat mesajul de confirmare C -ai, C -ai primit, bravo euro. Brâncuș nu știu ce, și a postat asta și a zis, bă ce naiba, dau rușii 100 de euro și nu dăm 2, măcar noi mm -hmm. uh, 2 euro, și ia să vedem dacă puteți să faceți la fel, și chestia asta s-a viralizat și acum toată lumea postează pe Facebook Ecrane de la donații Și își înteamnă prieteni să facă de la fel Am văzut și pe premierul Cioloș Cum ar fi să apară zilele astea și să anunțe gata da. să-au Nu știu dacă se strâng Dar este fanii și după părerea mea e viralizarea anului Și e pentru un scop bun Pastila Busy Day a fost oferită de Transilvania Banca oamenilor întreprinzători Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine.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 También te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 Bună dimineața, 7 și 38 de minute. Europa Stai că înainte am găsit aici o... cineva s-a uitat ieri la postul de televiziune în realitatea și a văzut o emisiune în care Denis Rifai îl avea invitat pe Dan Tudorache. Așa. Primarul de la sectorul 1. Um. Mai țineți minte cum Denis Faia a devenit eroina da, da, da. internetului în timpul alegerilor locale în campanie când spunea numai prostii? Uhum. Și Denis Rifai a zis ieri în felul următor s-a bucurat că-l vede pe Dan Tudorache și i-a spus citez, înțeleg că v-am purtat succes. <laughs> da, nu știm la ce școală a fost doamna Rifai. Da, la, la, la școala de succesuri. De succesuri, Șica. da, exact. <laughs> Bine, despre temele pe care le primesc copiii <laughs> de la școală vorbim și cred că o să vorbim și cu ascultătorii, vorbim și cu voi. Da. Elevii de la o școală din Marea Britanie au avut parte de o surpriză, zice o au fost că nu vor mai primi teme pentru acasă. asta ce e o problemă care este. Așa nu? Chiar vorbim serios că vrem să vorbim și cu voi la 0372069599 despre temele pentru acasă. Da. De ce n-au mai primit elevii teme? Directorul a explicat că profes... Fiți atest, Deci școlii a explicat că profesorii n-au timp să se ocupe și de pregătirea orelor și de corectarea temelor celor mici. Deci profesorii aveau o problemă. Nu faptul că ăștia asta... mici. Să dau până leșinau ca să-și facă temele. Asta m-a frapat. Deci era problema, e problema profesorilor că ei amici mici muncesc câte 10 ore pe zi, se duc 6 ore la școală și după aia mai stau 4 ore acasă. Iar temele astea, înțeleg, mie mi s-au, băi, ce să, cinstit. Mie mi se păreau dificile când eram eu la școală, pe cuvântul meu. Dar înțeleg că acum ce teme făceam eu prin clasa nouă 10 azi... Nu, restul ni se păreau ușoare. Asta e, voi erați premianți. Da, da, da. Eu eram mai vai de capul meu. Așa. Deci acum înțeleg că ce nu reușeam eu să fac în clasa 10-a, acum trebuie să facă ăștia mici prin de clasa 5-a. -a. -a. <laughs> pe bune! Uh, un cuplu de prieteni cam șocat. Așa. Deci, ei sunt la fel de șocați ca și copilul lor care a trecut dintre a 4 în 5. cincea Săracu. și uh, zice că a venit la acasă cu primele teme, în primele zile de școală. I-au primele... luat ca e studențesc. Eu n-am văzut ca e studențesc până în clasa 12, -a când am început să fac mate... meditații la matematică. Ăsta are ca e studențesc în clasa 5. -a. Și scrie că a avut vreo 5-6 pagini de exerciții. Iar ultimele două exerciții, spunea mai sa care cât de cât se pricepe, se uită și zice eu nu știu cum să le rezolv, nu știu ce să fac, să iau meditator de acum, din clasa 5 a 5-a. Și mie mi se pare un pic cam de vreme totuși. Iar da. colega noastră Ioana Ioana a descoperit și ea cât are altă Trecut într-a patra a... Da, Mi-e povestește patra... Ioana mereu de temele lui Vlad Și mă amuz cu ea că, a, fi meu Ștefanie clasa întâi, Eu sunt la început de drum Deocamdată am bastonat și alea adică temele. Dar la astea te mai pricepi Mă distrez da? <gătări> Să știi că e greu e greu Uneori. A, În fine, a? Că mai are și de învățat poeziu Dar trecem peste Și Ioana, na, noi vorbim ne... Da, da plângem unul altuia știi, la telefon și am povestit povestește de temele lui Vlad ce a avut unele foarte haioase zile. No, de trecutere. copilul de a patru. De clasa a patra, da. Unul era să formezi două propoziții cu două sensuri diferite ale cuvântului pilă. Păi Dar vezi cum... ce e bun să nu mai zici că în România școala nu te pregătește pentru viață. Deci. Din clasa a patra îi învață pe copii ce înseamnă de fapt pila. Și... Adică nu ce este ea, ci care e semnificația pilei. Și mai bun a fost cu să formeze o propoziție cu Cuvintele iau, iaurt <grijinilor> da? și liniar. <grijinilor> da, să faci... Fă fac o propoziție... La asta la ce clasă? Clasa a treia, a Clasa a patra? patra. Clasa a patra. Deci Cu cuvânt cu cuvintele iaurt Propoziția. și liniar. E, e simplu, da. Salam și fidias. Poftim. Fac un salon da, și Fidia. Vă spunem, Părvan, în ce clasă se mai studiază? Părvan, bună întrebare de la, <laughs> sunt curios de la. Cât, nu cred că se mai studiază să nimeni. Zi telefonul. Constantin e cu noi, A. la 037 206 Bună dimineața! Salut! Constantine! Alo! A, bună ziua! A, să rumână, nu e Constantin. Cum te cheamă? A, eu sunt fiul lui Constantin. Iaza, cum și... te cheamă fiule? David, și aș vrea să vă spun că, într-adevăr, stăm mult, mult, mult prea mult la teme Și, pur și simplu, nu mai rezistăm Mamă, David, în ce clasă ești tu? Am trecut în a patra Aoleo, vai de poponețul tot tău -te ca că te -ai, tre Ai ajuns la asta cu iaurtul și cu liniar? Și care Hai e rău. ce? Ia zic. zi, zi dar ce, zime. un exemplu Dă-ne un exemplu de temă care te-a pus în încurcătură Păi ieri am fost nevoit să-l sun pe primarul Comunei Clinceni ca să aflu când este ziua, ziua localității Clinceni. Asta v-a dat la școală să aflați? Uh, da, ne-a dat la școală, dar eu am făcut o isplavă mai mare și l-am sunat pe, pe primar. Și ți-a răspuns primarul din Clinceni? Da. Domne foarte tare, bravo! Și când e ziua orașului Clinceni? 21 mai de, de Constantin și Elena Da, asta a fost o temă grea mie mi se pare interesantă, mă, Davide Păi și pe net nu scrie dar na, să spunem și noi așa ne-a pus să, să analizăm cuvinte, cu adjectiv, cu substantiv cu proverb cu, În clasa a patra? cu număr cu gen În clasa a patra, mă? Da, da și... asta eu zic că s-ar face în a 11 -a. Davide, <laughs> și mie mi se pare să știi la fel. Mm, da. Și să știi că mulți dintre uh, mulți dintre noi nu o fac niciodată în viață, se și aude. Dar ținem pumnii Davide cu școala și ne bucurăm mult că ne-ai sunat. Mulțumim tare mult David. Ne-a sunat și Mihaela. Sau bună dimineața. Să română. Bună dimineața. Bună dimineața, mă bucur că reușesc să vorbesc cu voi Cu mare plăcere, să știți că de acum uh, înainte mai... Stai așa, Mihai, de acum înainte ținem telefonul ăsta deschis tot timpul 0372 da, 069599. Da, da. Cum auziți ceva care vi se pare interesant și vreți să comentați Pac, sunați și vă luăm în direct pe loc ia zice, da, ia Chiar zice. mă bucur acum că am reușit să intru în direct Pentru că eu sunt învățătoare da. Și uh, subiectul temelor este foarte spinos pentru toată lumea da. Uh, temele, eu zic că totuși uh, e bine să le dăm copilor să muncească ceva ce are legătură cu ce s-a discutat la școală de dimineață pentru exercițiu, uh -huh. pentru a se imprima în memorie mai bine ceea ce s-a studiat. Da. Și ele trebuie să aibă legătură cu ce s-a învățat. Da. Dar nu, uh, părerea mea este că... Nu există unitate între cadrele didactice. Există o presiune foarte mare a lor, da, deci a, a a comparativ între ele, da, da se fac comparații între clase. Uh -huh. Știți, doamna tare, Vai, ce mult lucrează cu ei, uite ce bine îi pregătește. Doamnă... Pe de altă parte <coughs> se spune: "A, păi ea nu prea lucrează, nu știu ce." Doamna învățătoare, sau vă rog exist... spuneți-mi un lucru, da. să asta, că am ridicat două decete. Vreau să pun o întrebare dacă <laughs> Da, dați voi. sigur că da. De cât timp da, nu... sunteți învățătoare? Ce carieră? Uh, învățătoare sunt de 2 ani propriu-zis, acesta este al treilea an. Mă rog, am mai lucrat de-a lungul carierei, dar am fost aproape bine. 20 de că... educatoare. Ah, eram curios să știu dacă temele, gradul de dificultate al temelor a crescut în ultimii ani dar probabil că doi da, ani e prea puțin ca să vă dați a crescut, a crescut în sensul că sunt foarte multe variante de auxiliare pe piață și atunci dar de ce fie sunt așa multe, să dumne? fie mai grozav ca celălalt dar de ce și sunt se așa complică de lucrurile pentru de asta deja e o altă discuție e un business da, exact. Da, e un business și atunci fiecare încearcă să... Dar știți că nu trebuie să, să le faceți pe toate, pe doar alea. o parte dintre ele. Da. Mulțumim, tare Asta mult. Asta vă zic mulțumim, mulțumim doamnă. Respect pentru doamna învățătoare. Uh -huh. Am văzut-o de curând pe învățătoarea mea, doamna dină Foarte drăguț. Bun, vedeți cum facem business? Nu mi se pare un pic imoral să facem business din, din timpul liber al copiilor în felul ăsta? Vasile? Da. Vasile? Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Uh, Cum îi cu Da, eu vorbesc cam având 20 de ani pe chimica profesoră. Și învățământul românesc are părți bune, dar are și câteva părți janice. Nu mi se pare corect că, într-un catalog, două obiecte să ocupe spațiu cât toate celelalte. Care Optii sunt ce, matematică? Optii nu știu mai mult în și matematică, dacă fac atâția ani... Română și matematică. Română se învață dacă citești foarte mult. Nu dacă studiezi română la școală. Dar ce ar trebui să facă fac, elevii? Eu nu sunt de acord. Lectura. Eu cred că română și matematică ar trebui Lectura să facă. Lectura este... Deci v și ca student și ca profesor, cine nu citește nu mai este profesor adevărat. N-ai ce să vorbești copilul dacă nu citești tu enorm de mult. Nu este dreptate. suficient. Da, corect. Deci, din toată educația mea și tot ce am urmărit un timp de 36 de ani în școală, de la 3 ani sunt în școală ca elev și apoi ca profesor de 20 de ani mm -hmm. Având 41 de ani peste câteva zile, singura care avantajează pe oricine să aibă pregătiri temeinică în viață și pentru viață, noi facem educație și pentru viață, nu doar pentru școală. Am înțeles, e lecturați. Mulțumim tare mult, Vasile. Poți să poți... da? Aveți și apropo de auxiliar și de business ăsta pe care îl facem pe timpul liber al copiilor, îmi transmite un prieten, un manual e 3 lei, un auxiliar e minimum 10 lei. Mugur. Bună dimineața! Bună bun dimineața! Bună! Problema este destul de gravă, pentru că nu se face școală la școală, da. începând... Cum la se la face, face la că primesc, primesc o grămadă de teme? Cum nu se face? Nu înțeleg. Soția mea face meditație cu niște copii. La ce materie? Și la română și la matematică, pentru că are metodă pedagogică. Nu e profesor, dar da. are studii sperioare, dar are metodă pedagogică copiii după câteva ședințe vă spun, pleacă și te primim o pânză după ochi acum înțeleg da. profesorii forțează copiii să facă măitații începând de la clasele a doua, a treia nu învață nimic învățătorii, nu-i învață nimic și partea cu auziliarele da. este un business la nivel național, lucrez în domeniul tipografic și ă, știu câteva tipografii care nu aveau ce să tipărească și au zis, hai să facem o chestie să dăm manuale gratis și la 11 și la 12 uh -huh până acum nu se vedeau. Și toate auziliarele sunt business-uri ale politicienilor. Da, sunt cumpărate de școli și distribuite gratis. Mi se pare preferințe. Profund moral să faci asta cu proprii tăi copii, de fapt. Emi, bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Eu vă sunt de pe poziția unui părinte mai fericit. Da. Am acum copilul la o școală privată, este în clasa a doua, da. iar timpul maxim de teme de lucru acasă recomandat pentru vârsta lor, este 20 de minute. Mi se pare corect. Și mi se pare corect. Și e respectat de școală? E respectat de școală și respectat și de noi. Bun. Că și unde face? Cu, cu da. o fișă pe care trebuie să o completeze, poate la matematică sau ceva language arts, cuvinte mm -hmm. sau altceva, și are de citit. Mi se recomandă foarte mult să citească el cu tare sau să i se citească. Asta face parte și Și unde din face Restul Temelor le face la școală, nu? Le face la școală, Așa dar, e, dar nu, e, nu, nu se numesc teme, e impropriu spus, pentru că este procesul de învățare. De fapt, și din tot ce au spus și dinaintea mea, și din ce am dedus până acum și m-a făcut să iau această decizie de a-mi duce copilul la un alt sistem de învățământ, este această problemă. Învățarea nu mm -mm. se întâmplă la școală, în sistemul de stat. Se întâmplă acasă sau la meditație Da, așa este, așa e Mulțumesc, cât de curiozitate, cât dați pe școala privată? Pe lunar sau pe an, cum vreți? De curiozitate nu pot să vă spun nimic Ziceți că nu știm cine sunteți Spuneți cât e așa mare Un preț pentru doi copii este undeva spre 12.000 de euro Da, Da. Mulțumim foarte mult Cristina e cu noi. bună dimineața Bună dimineața Bună dimineața, bună dimineața. Bună dimineața. Uh, Sunt cadru didactic de da. 8 ani de zile Profesor de limba și literatura română Părerea mea este că temele da. sunt uh, da. Eficiente Sunt eficiente, dar Nu se face distinția între Cât lucrează copilul acasă singur Minute. Uh, Sunt eficiente din ce punct de vedere, pentru, În ce sens? Pentru fixarea cunoștințelor care s-au discutat în clasă. Dar câte ore credeți că ar trebui să mai lucreze un copil acasă după ce termine școala? 6. Cu totul. Cât uh, ar fi? Părerea mea că la limba română, dacă ar lucra jumătate de oră, ar fi suficient. Zilnic. Da. Da. Okay, dar adică, patru mă rog, sunt... ore, are 4 ore pe săptămână, în afară de clasa 5 -a, care deocamdată au 5 ore. Ok. Dar știți că mai are și matematică și la matematică tot așa, minim jumătate de oră, mai are biologie, mai are istorie, mai are geografie, mai are nu, ce mai are? Nu le are pe toate într-o zi. Nu, dar <laughs> Și de nu ce are nu trebuie făcut. într-o zi și uh, puțin cred că ar trebui să lucrăm uh, și la programul copilului uh, și de, din weekend și de peste săptămână, cât timp petrece el în fața televizorului, în fața calculatorului, cât timp petrece la joacă, că e foarte important să se recreeze. Deci, cred că ar trebui să umblăm la acest echilibru al... Uh, Am echilibru. înțeles. Mulțumim tare mult! Eu am senzația că toți profesorii ăștia gândesc individual. Asta am văzut și acum. Știi, Vezi, uite, la română trebuie să stea jumătate de oră, la matematică își dorește și profesorul la jumătate de oră și așa mai departe, dar nu, există, nu, nu gândește nimeni pentru toată lumea, știi. Gândindu-se la copil, că de fapt copilul ăla ar trebui să stea poate nu mai mult de 20 de minute. Uite cum era Da, eu cred că sunt Părerea mea e că sunt două probleme profunde aici care afectează direct copiii. Unul este. De fapt. Cred că tot învățământul gimnazial s-a transformat într-un mare business prin intermediul manualelor auxiliare și, din păcate, prin încărcarea orarului cu o grămadă de materii ca să menținem un corp profesoral mai mare decât ar fi necesar. Și cei care suferă sunt, pe de o parte, părinții care trebuie să scoată mult mai mulți bani din buzunar pentru asta, dar, în primul rând, copiii care ajung să stea câte 5-6 ore la școală să mai facă o oră pe drum, în cazul cel mai fericit, și după aia trebuie să mai muncească 3-4 ore acasă. Deci ajung să stea câte 10 ore pe zi copiii la muncă, mai, ce... mai mult decât părinții. Da, am lor. spus, unui adult nu ne permitem da. să-i cerem să muncească mai mult de 8 ore pe zi, dar uite, copiilor, da. Mulțumim pentru telefoanele pe care ni le-ați dat, pentru mesaje. Tincuța și Andrei Arma ar fi fost și pe linie, dar n-au reușit să mai intre. Mulțumim tare mult. La ora 8, știrile Europa FM și... Republica Fantastică România. Dictatura cu Vlad Petrenu și George Zafiu la Europa Verde.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 O primă vară agitată al șaptelea Coș gratis a decis că e vremea Să cunoască lumea După aventuri opasuri, Necunoscut Drumuri Tentații Zile bune și nopți nebune Concluzia a fost una clară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 caută norocul sub capac! Perioada promoției 15 septembrie-15 noiembrie 2016. Mai multe detalii pe Cin Cinstește noroc cu chipzuință! La EMAG este săptămâna electrocasnicelor! Ai până la 40% reducere la electrocasnicele mi zelmăr! Comandă de pe EMAG aspirator cu filtrare prin apă Zelmer pentru suprafețe multiple, 1500 W și filtrul HEPA la doar 429 lei! EMAG online va felul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 cu Arctic și Beko, noul tău loc preferat e acasă. Pentru că la EMAG ai reduceri de până la 25% la electrocasticele mari. Comandă de pe EMAG, mașină de spălat vase Beko 12 seturi, 6 programe, a plus și cu 5 ani garanție la doar 1099 lei. EMAG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 Ioana brăstur capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vreme frumoasă astăzi cu temperaturi maxime între 16 și 25 de grade. Acum dimineață în zonele de câmpie din est, centru și nord-vest este ceață. Seara cerul se va înora treptat în regiunile nordice și nord-estice, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. În capitală se anunță o zi cu vreme frumoasă pentru sfârșitul lunii septembrie. Soare și o maximă care va ajunge până la 22-23 de grade. Accidentat azi noapte la Timișoara, trei persoane au fost rănite după ce mașina în care se aflau a lovit o ambulanță smurt care se îndrepta către un bolnav. Unul dintre răniți este în stare gravă, a fost transportat la spital inconștient, anunță reprezentanții serviciului județean de ambulanță Timișoara. În ambulanța smurt se afla echipajul medical format din cinci persoane, dar niciuna nu a fost rănită. Primele date ale închetei arată că șoferul autoturismului nu a acordat prioritatea ambulanței, mașina de salvare avea semnalele luminoase pornite. Teza de doctorat îmi aparține în totalitate și nu am plagiat, este reacția șefei DNA Laura cudruța și la acuzele deputatului Sebastian Ghiță. Ghița a depus ieri la parchetul general un autodenunț și a susținut că în 2012 a participat la falsificarea unui raport care arăta că teza de doctorat a Laura cudruța și nu este un plagiat. Consiliul Național de Atestare a Titlurilor Universitare a anunțat că nu se va autosesiza în acest caz. Ce alte reacții a stărnit gestului Sebastian Ghiță aflăm de la Ștefan Năunte. În autodenunțul său, Sebastian Ghiță susține că, împreună cu mai mulți demnitari, a participat la falsificarea raportului tehnic de expertiza tezei de doctorat a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Chioveși. În mod evident, eu și cei care am făcut aceste lucruri, am convenit să acoperim acest plagiat al doamnei Chioveși. Pentru că ni s-a părut că, la acel moment, doamna Chioveși are un rol important în societate și că o astfel de chestiune îi va afecta cariera. În replică, președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat la Antena 3 că nu știe nimic despre denunțurile făcute de Sebastian Ghiță. Prima variantă în care e nebun și pune dinamită pe el și se aruncă în aer pur și simplu, fără să aibă niciun fel de probă sau dovadă, sau inventează. Și a doua variantă este varianta în care tot ceea ce spune este adevărat. De cealaltă parte, copreședintele PNL Alina Gorghiu consideră că autodenunțul este o diversiune făcută de persoane care au anumite calități în dosare. Președintele Claus Iohannis a declarat că tot acest acest episod este un scandal mediatic. Deocamdată mi se pare că este un scandal media. Dacă va fi mai mult, vom discuta mai mult. Președintele Consiliului Național de Atestare a Titlurilor Universitare, Viorel Barbu, a declarat că instituția pe care o conduce nu se va autosesiza în urma autodenunțului făcut de Sebastian Ghiță. În Parlament, propunerea PNL ca toate voturile privind ridicarea imunității aleșilor să se dea în cel mult 48 de ore și, la vedere, stârnește dispute. Liberalii au propus modificarea regulamentului, iar solicitarea a fost depusă la Secretariatul General al Camerei Deputaților. Îl ascultăm pe deputatul PNL, Mihai Voicu. Pe toții invit să lectureze cu atenție Constituția care nu prevede la niciun articol obligativitatea votului secret, ci doar obligativitatea exprimării unui anumit număr de voturi. Votul deschis prin ridicare de mână, votul deschis prin mijloace electronice sau votul deschis prin apel nominal. Oricare dintre aceste variante asigură transparența necesară pentru exprimarea acestui vot. Inițiativa PNL va duce la desfințarea Parlamentului, acuză liderul Alde, Călin Popescu Propunerea asta a PNL-ului se înscrie într-un demers care, în final, cred că ar trebui să ducă în logica lor la desfințarea Parlamentului. Probabil că ăsta este nivelul de cultură politică și democratică. PNL a propus modificarea regulamentului după ce Senatul a blocat ridicarea imunității lui Gabriel Oprea. Din acest motiv, de ne a asistat închetarea fostului ministru de interne pentru ucidere din culpă în dosarul morții polițistului Bogdan Gigina. Între timp, acesta și-a dat demisia, dar Camera Superioară va lua act de demisia acestuia săptămâna viitoare, pe 4 octombrie. Luni senatorii și-au luat liber pentru a participa la deschiderea anului universitar. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru, știrile EuropaFM.ru. Mulțumim, Ioana Sport, Luca Basti. Bună dimineața! Simona Halep a câștigat cu 6-3 primul set al meciului cu Iaroslava Șvedova din optimile turneului de la Wuhan. În setul al doilea care se desfășoară în acest moment, Simona conduce cu 2-1. Sam Allardyce nu mai este selecționerul Angliei. Federația Engleză de Fotbal a anunțat aseară încetarea colaborării cu antrenorul de 61 de ani aflat în centrul unui scandal. Allardyce a fost concediat după ce a fost filmat în timp ce le explica unor presupuși investitori din Asia, de fapt jurnaliști sub acoperire, cum să încalce regulile din Premier League în privința transferurilor de jucători. Instalat în funcția de selecționer al Angliei în iunie, tehnicianul a acceptat chiar să meargă în Singapore sau Hong Kong pentru a oferi astfel de consultanță, în schimbul a 400 de mii de lire sterline. Postul lui Sam Allardyce va fi ocupat interimar de Gareth Southgate, managerul reprezentativei de a Angliei. Luca bastia știrile din sport, mulțumim! Pe vreun, nu erau la modă la lele, la lele, la lele... Ba da! Păi, păi dar ce bani se... Se făceau bani la lele, acum sunt la modă panse La La primărie, fantastică, la primărie, imediat! Europa FM. Ce-ai așteptat 8 și 10 minute, bună dimineața, imediat Republica Fantastică, nu uitați de iPhone 7 Plus. Îl dăm și în această săptămână, după ce am făcut gestul asta vineri dimineață și unul din telefoane trebuie să plece spre Râmnicu Vâlcea. Avem un iPhone 7 Plus și săptămâna aceasta vă înscrieți cu un SMS cu tarif normal la 1769 în care scrieți textul de deșteptarea și indiciul pe care îl găsiți în fiecare zi pe europafm.ro Gata, Republica Fantastică, da? Asta, Republica Fantastică. Ce frumos era România. Generic, acum, Republica că Fantastică, ars. România. De câte ori am vorbit de la acest microfon despre șmecheria cu panseluțele fraților și din panseluțele primărilor? Escrocii care suc din banul public evoluează, escrocii. politici, corupții, da? Da, da, da. da. Evoluează. Da. Problema cu bordurile, că bordurile au fost prima mare escrocherie. Mm -hmm. De fapt, la drept vorbind, prima, prima, prima, prima. A fost cu stălpișorii, aia de pe marginea a, trotuarului. Da. Domnul Halaicu a inventat șmecheria asta și după aceea s-a extins. A, problema cu bordurile, că după aia a apărut asta cu borduriada, s-au schimbat borduri se pun borduri de-astea de, de cimen. și duble acum. S-au da borduri de ciment care țin cam doi ani. După doi ani se fac praf. La propriu se mm -hmm. fac praf. În București cel puțin o bună parte din praful pe care îl inspirăm în fiecare zi este determinat de bordurile de ciment care se uzează și se transformă în praf la propriu. Dar problema cu astea, cu bordurile, cu stâlpișori e că rămână acolo, măcar doi ani până se strică sau nu știe. Și pot fi numărate. Vine curtea de conturi da, și pot fi ia mă, Păi am pus 10 kilometri. Cât 10 kilometri de borduri? Ia să vedem noi, nu este hmm. decât un kilometru, știi? Și atunci ce au descoperit? Panseluțe, panseluțe. Asta e marea găselniță. Cine să numere dacă zici că ai plantat 50.000 de panseluțe la un euro bucata, să Bă, zicem. Sunt și fraier care angaja, să scapă peterul de să o sau... ca să numere 50.000 exact. de, exact. de panseluțe. Ci, ci, poate. <laughs> Uite, de nu le dai idei. Da, 50.000 de euro la un 50.000 de panseluțe la un euro bucata e mizilic, de fapt, raportează 5 milioane de panseluțe la un euro bucată. Nu mai sunt panseluțele? Păi ce poți să-i faci? Sunt plante! Se ofilesc, nu? Dispar, deci asta e. Și mor. Au început să apară cifre din ce în ce mai șocante. Primările din București au plătit în ultimii 9 ani. Apucați-vă bine de ceva și țineți-vă. Deci primările din București 9 1, ani, 2, 3, 4, 5, 6 plus cea generală. 800 de milioane de euro pentru amenajarea spațiilor verzi. Cât a costat stadionul național? 240 de milioane, la dublu a fost că trebuia să fie 120, a fost cam 250 de milioane de euro. 800 de milioane de euro pentru amenajarea spațiilor verzi. Ca să faceți o comparație, să știți că segmentul ăla de metrou ipotetic despre care se vorbește de atâția ani, București-Otopeni, aeroportul Ariquandă, este totul, e un miliard de euro. Deci care ar trebui să aibă 20 de kilometri de mers pe sub pământ așa, 20 de kilometri, care nu se facă niciodată. Adică mai repede s-a adică făcut nu canalul să... Dunăre mare Neagră decât. O să prindem noi. Niciodată, niciodată nu se facă în țara asta. Uh, metrou din drumul Taberei, uh, segmentul ăla drumul Taberei Eroilor, 200 de milioane de euro. tot Toată linia de metrou din drumul Taberei, care începe de la Universitate Eroilor, pe și duce încolo Eroilor până în capăt, cu toate stațiile, cu toată afacerea, cu tot nu știu ce, 800 de milioane de euro. Înțelegeți? Cu toate că în primăriile au dat în 9 ani 800 de milioane de euro pe amenajarea spațiilor verzi, capitala României este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la spațiul verde pe cap de locuitor și la calitatea aerului. Păi stai puțin, că n-ai înțeles. Panseluțele se pun în același loc. Se scocele vechi și se pun unele noi nu se, Asta, nu, asta nimic. nu înseamnă că trebuie să dezvolți spațiul verde în București Da, îmi pare rău, ești optimist și naiv Nu înțelegi nimic, nu se pune nicio panseluță Ce nu înțelegi? Da, -aș, câteva se pun, păi se, se pun, pun 50 câteva. Mii, se Așa, pun 500 Se pun 500 în loc de 50 și de mii se pune în același loc, asta da. nu înseamnă că dezvolți alt, te duci în altă parte Firmele acestea le cunosc care fac șmecherile, că sunt câteva firme, firme de casă, arată o mică anchetă Digi24, citată de Petriste65.ro. Firmele astea le cunosc din anii 98-99, ele funcționau sub denumiri diferite, patronii însă sunt aceiași, spune Alexandru Cioabă, director adjunct ADP Sector 2. Ce fac? Firmele respective cumpără la preț infim, vând primărilor la suprapreț. Ce să mai, cel mai mare adaos este la panseluțe. Raportul este de undeva, undeva de 1 la 100, spune Adrian Vigheciu director general al la DPSC. Cumpăr panseluța cu un leu, o vinzi cu 100. Cam asta e proporția, să înțelegeți. Mă rog, o cumperi cu un cent, o vinzi cu un euro. Nu am fost Noi căutam, căutam idei de afaceri. aici. Dar noi ne gândim să muncim <laughs> ca să câștigăm bani. Ce tâmpiți suntem. Cum mă să muncești ca să câștigi bani? Uite așa se face. Achiziția plantelor și copacilor se face după aceeași metodă în toată capitala. Se cumpără specii scumpe care se ofilesc repede. Niciun primar nu urmărește înverzirea și oxigenarea Bucureștiului, ci cheltuirea ineficientă a banilor. Deciziile deal din capital au făcut ca bucureștenii să aibă de trei ori mai puțin spațiu verde decât minimul admis de Uniunea Europeană, care e de 26 de metri pătrați. Și cum credeți că a rezolvat domnul Oprescu problema asta? Seara băi, mă, ca să le ai. Deci, scroci păi, ce... sunt, sunt escroci până în măduva oaselor. Deci, la Uniunea Europeană scrie așa, băi, ești în Uniunea Europeană, trebuie să ai minimum 26 de metri pătrați Spaciul... de cap de da. orășan furajat. Uh -huh. În București sunt 9 metri. Mă, cum facem să le facem astora mai mult spațiu verde? Păi, integrăm pădurea băneasa în, în București. În... Da, în București. În acte. Deci în acte, și aia fiind la capătul Bucureștiului, pădurea acolo încă mai Bă, există -au în era în și, -a, și, -a, și așa a crescut spațiul verde. Dar în oraș nu este, adică, înțelegem, se scrocheria în oraș, nu s-a făcut niciun spațiu verde. Da, da dar stai, pe pus... că ușor, ușor se mută orașul în pădurea Bănaasa. Da. Eu cred că poate să pot să pună și rezervația din rezervat, din cum îi spunem, mai retezat. retezat. Așa. S-o adauge și pe aia, care e problema? Să vezi atunci ce crește spațiul mm -hmm. verde în București. Dar eu tot mai sper, tot mai sper și, doamne, mă rog la asta, cred că primarii ăștia atât de scroci care au furat atâția bani de la orașul ăsta și ne îmbolnăvesc pe toți ca să se îmbogățească ei, eu tot mai sper că unii dintre ei vor fi porecliți panseluța atunci când vor ajunge la pușcărie. Crezi tu da. asta? Panseluța. România în direct. Alege să înfrunți adevărul. Doamnelor și domnilor, deschid liniile telefonice pentru a comenta gestul Federației Ruse la București și, desigur, pentru a vota posibilitatea să le mulțumiți. 100 euro? Puțin. Foarte puțin. <laughs> Dar, așteptăm și restul tezaurului. România în direct. Cu voi siguran. În fiecare zi, de luni până joi, la 1, 1 sfert, la Europa FM. Acum poți vedea și asculta România în direct online pe europafm.ro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 Cea mai bună muzică mm -hmm. Mm -hmm. Ce ea și nu am eu E acolo la bine, va fi și la greu Spade Da Ia 8 și 29 de minute. Da. Sunteți cu Europa FM, astăzi e miercuri, avem Radio Voting puțin mai încolo. Pregătiți-vă pentru a vota cu da sau nu una din piesele pe care o să vi le propunem. De fapt, o piesă o să vă propunem și da. așteptăm are, să vedem. Are zaf o listă lungă, da. cam de... Nu știm unde să ne oprim. 10 frate. minute tot ne propune aici. Domnul Luca vrea un anumit gen, domnul da. zaf vrea alt gen. Eu... Eu. S-am fac cu cafea. Luca e melomanul șef, deci practic nu e ceva cu care să-l încurci da. atunci când vine vorba de muzică românească. Da, azi dimineața când am început și am zis, uite, să dăm și noi o piesă YouTube, 40 de ani, nu știu ce, a zis, bine, ce piesă vrei? I am zis, vreau piesa aia. N-avem, a dat alta. Bine, avem okay. un caz foarte pe scurt M-a frapat un caz cu un... Uh, un medic reținut, un medic din Mureș, reținut, a fost prins în flagrant în timp ce luam 1.800 de euro de la un pacient. Și de ce m-a frapat? Pentru că nu credeam că mai există. Sincer, nu credeam că mai există cazuri de genul ăsta. Medicul a condiționat actul medical. Adică, zău, sigur, îmi recunosc naivitățile, dar am senzația că ne-am înțeles deja, da? Bun, e super ok să faci un cadou unui medic dacă simți nevoia, dacă s-a purtat frumos cu tine, Eventual super în regulă. Problema e cu medicii care din păcate condiționează actul medical și mi se pare, mi se pare cumplit să uh, ceri cuiva bani ca să-l scapi de o suferință când e meseria ta să faci asta mm -hmm. deci despre ce este vorba domnul acesta, bărbatul, era victima unui accident rutier trebuia să operezi un, un bărbat care a fost victima unui accident rutier făcuse o operație și trebuia să o facă și pe a doua și familiei pacientului medicul uh, i-a cerut 1000 de euro i-a spus trebuie să dai 1000 de euro dacă vrei să ți-l operezi și a zis că trebuie să împartă suma asta cu medicii rezidenți și cu anestezistul. Cu toată echipa practic. Da. Și sigur, mai e o problemă adică în momentul în care medicul îți cere bani înainte de a face operația, te îngrijorezi, te gândești bă frate, vrea să-i asigure că nu moare asta, pe marea moasă de operație și ce? Și ia bani înainte? Nu, nu ți-a gluma asta, Zafă? Ma da, dar e un pic, știi, așa, numai la gândul... Păi să nu rămână cu pagubă, mă! N am înțeles asta. <laughs> Bine, și familia, asta ca să închidem gluma, că am încercat să mai ușurăm un pic greutatea știrii, familia a spus că nu are de unde să-i dea banii ăștia, o mie de euro, probabil că era o familie fără posibilități, și a zis, nu am de unde să dau banii ăștia. Și medicul a zis, vindeți-vă casa, ca să faceți rost. Și l-au prins în flagrant S-a organizat un flagrant, familia evident s-a dus la poliție S-a organizat un flagrant, l-au prins, l-au reținut Probabil că o să ajungă în pușcărie E bună treaba să ajungi în pușcărie să-ți cariera și să-ți nenorocești familia Pentru 800 de euro, nu? Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM The morning show. Alege să deschizi bine ochii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 Tears, uh, even after all these Muzica la Europa FM, Nelly Furtado, I'm Like a Bird, 8 și 36 de minute. Ce Domne... a făcut domnul Vlad, împreună cu domnul Moiseir pe Facebook? Nu, domnul Moise nu, asta e un pic. S-au ărit în românii, după ce ambasada Rusiei a donat 100 de euro pentru cumințenia pământului, și după cum am râs ieri la radio, a primit diploma, a și al meu. <laughs> <Mă rog. laughs> și s-au enervat mulți români. Și asta rușii dau 100 de euro ca să ne umilească și să spună după aceea, să difuzeze să clipuri d-alea. Da, și să difuzeze clipuri în care spun că datorăm rușilor ocupația și le datorăm uh, toate nenorocirile și să le fim recunoscători pentru asta. Și a fost și o mică manifestație ieri în fața ambasadei rusii, în care oamenii s-au dus și au dat câte un cent, așa. Uh -huh. Na, mă, dacă vreți, 100 de euro o luați. Mă rog, nu știu, n-aș comenta neapărat asta, cât reacția lui Moise Guran, care... Moise este, a fost eroul meu ieri. Moise a zis, domnule nu e mai eficient decât să ne ducem să le dăm un eurocent. cent. chestia asta și să o păstrezi <laughs> înregistrarea asta. Da, decât să dăm un eurocent la ruși. Nu mai bine dăm noi 2 euro pentru Brâncuș și strângem mult mai mulți bani decât și imaginează Și la ruși acasă, da. da. Și se ne-a chemat pe toți pe Facebook, a postat, a, a trimis un sms la 8833 și uh, când trimise mse ăsta cu textul brâncuș, donezi 2 euro. Îți vine confirmarea, și vine imediat confirmarea. Moise a făcut prin de pe telefon, a învățat să facă asta, ceea ce e un mare pas înainte în evoluția tehnologică a lui Moise. A postat pe Facebook și a invitat -a toată lumea. Nu chemat... că a fost de, lui de ieri. Așa. Da. <laughs> <laughs> și, și a chemat prietenii, faceți la fel. Postați pe paginile voastre de Facebook că ați făcut asta. Și Moise, dacă vrei drept la replică. Bun. doar Și povestea asta s-a viralizat S-a viralizat Și tot facebook ieri, în România, toți Pentru că i-a invitat Moise da. Donau câte 2 euro și postau Pe Facebook și spuneau faceți și voi la fel Și uite asta înseamnă viralizare Ceea ce e un lucru Dar grozav? Nu, că s-au strâns niște bani. Nu știu cât s-a strâns. Eu presupun că nu se strângă bani. Mai sunt câteva zile. Pe 30 septembrie se încheie campania asta de subscripție publică. Românii au fost invitați, schemați, poftiți, rugați, amenințați să doneze 6 milioane de euro. Prețul total este de 11, atâta s-a negociat cu proprietarii. Guvernul a promis că dă 5 milioane, statul român dă 5 și guvernul a invitat românii să doneze restul de 6. Cu vreo două săptămâni în urmă abia se strânseseră un milion de euro. Regula zice așa, toți cei care au donat primesc bani înapoi dacă nu se strânge suma. Asta este regula. Și acum eu aș vrea să vorbesc cu ascultătorii la 0372 -069 să luăm câteva telefoane pentru că întrebarea mea este următoarea. Fraților, eu nu cred că se strâng banii ăștia. Deci probabil că o să fie un milion, milion jumate, hai două în cel mai bun caz. Aseară uhum. erau 56.000 de SMS-uri și cine a mai donat, ce a mai donat în plus, că au fost câteva companii care au donat 100.000 de euro, 150 și așa mai departe. Dacă nu se strâng banii, ce să facă guvernul cu banii ăștia? Să-i dea înapoi, așa cum... Sau să a fost diferența? regula inițială, adică vrei 2 euro înapoi, asta te întreb, uh -huh. vrei 2 euro înapoi pe SMS-ul ăla, sau să păstreze banii cât s-a strâns, un milion jumate Așa. și să pună diferența. Și ce să, adică dacă nu se strâng banii să renunțe statul român la cumpărarea sculpturii și cu asta basta să abandoneze toată povestea și la revedere, sau să mai cheltuiască un pic și asta e să cumpere cumințenia pământului. Păi uite că am facem un, un sondaj. Da, am putea vorbi, facem sondaj în dimineața, un radio voting așa. Da. Despre cumințenia pământului. Ce să facem cu ea? 0372069599 Vidiu. Bună dimineața. Salut. Salut. Bună dimineața. A, închide Haideți. radioul și ascultă ne în telefon ca să putem să ne auzim ca lumea. Ce perfect. ai prefera? Să primești bani înapoi sau să puteți să-l să-l să-l să-l să-l să-l să-l să-l să-l să-l să-l să-l să-l să-l să-l să-l să, să și dacă zona. Eu fac un pic notă discordantă da. de dezbaterea asta, eu cu mare fortură aș dura o pungă de pufuleț pentru cuminționarea Pământului. A, a, nu înțeleg. Deci, aș, deci cu mare fortură aș dona Adică n-ai bani sau ce? Nu, n-aș duna nici măcar o pungă a, de pufuleț. ai dona, Bun, Bun nu, și nu. crezi că statul român trăi să o cumpere sau nu? Uh, Statul român ar trebui să aibă grijă mai mult de viețile oamenilor și nu de... Am înțeles. Deci se facă spitale, să nu se cumpere cumințenia pământului, se facă spitale. Să facă orice. Mulțumim, Mopidiu. Da, Hai că, uite, aș vrea să luăm mai multe telefoane dimineața da. asta. Radu, bună dimineața. Bună dimineața. Salut. Uh, pot să spun că am fost un donator al zilei de ieri. Bravo. Până, ah, până ieri n-am făcut uh, pasul în direcția asta. Așa. Și am făcut-o în urma emisiunii lui Moise. Uh, ce drăguț. Bravo. Uh, sunt uh, pentru a se menține acei bani și să se redirecționeze probabil către spitale, către școli. Am... Nu sunt stai, stai, stai, stai, stai, că nu înțeleg, nu înțeleg. Nu, deci dacă banii donați pentru cumințenie, dar să se facă altceva, am înțeles adică bine? Adică să nu se dea... Nu, nu uh, poate nu m-am făcut de înțeles. Nu. În cazul în care nu se, acea, da? nu se strânge acea sumă de bani, da? nu mi-aș mi dori acei bani înapoi sub nicio formă. Mi am se înțeles. pare așa... O... Bine. Mulțumim tare mult. Uh, Ovidiu, bună dimineața. Salutare. Bună dimineața. Bine, bine v-am găsit. Să trești. Ia zi. Eu cred că trebuie luată cu orice preț înapoi. Este un bun al poporului nostru și... Deci să plătească de guvernul diferența. Să ia banii de la noi, cei care am donat, da. cât de strâng da. și restul să pună statul român pentru că este, este un bun al nostru. Ok, mulțumim tare mult. Aurelian, bună dimineața. Bună, Aurelian. Bună dimineața, Drăgălația. Salutare. Bună drăgălațile. Eu, eu am donat. Eu da? am donat. Așa. Nu prin SMS. Altfel, mai da. mult. Online, mă rog. Vreau să păstreze banii și guvernul să pună diferența. Bravo. Resurse se găsesc. Bun, Mulțumitare mult. Aurelian. Marius, bună dimineața. Bună dimineața. Salut. Bancuși al tău? Este, un... este și al meu, sigur că Aha. Eu zic să insiste statul Să cumpere Capodopera da. Pentru că bănuții și dacă iar ar strânge pentru spitale Nu cred că ar ajunge acolo și s-ar cheltui pe alte Iar băpalții 800 de milioane de euro bună pentru bun. panseluțe în București asta Bună abordarea să, să înțelegeți chestia Mulțumim Marius uh, Ștefan, bună dimineața Bună dimineața Salut. Uh, sunt de părere că banii poate trebuie să... Să se returneze către citale școli. Să se returneze. Da, da să treacă către școli, dacă... Am înțeles. Dacă okay. nu ar trebui reușit. Mă, ce discuție o să fie. Vă dați seama ce discuție o să fie în momentul în care o să încheie. Pe 30 septembrie se încheie campania? Alexandru. Bine, da, bine. Alexandru, bună dimineața. Bună. Uh, bună dimineața. Sunt din Brașov și uh, vreau să vă spun că banii aceia care, mă rog, nu strâng diferența de banii care s-au strâns de fapt, să fie respurnate pentru uh, spitale eventual și uh, statul să plătească pentru uh, da. capătorea respectivă. Adică să dea de statul tot și banii și donați de noi să fie redirecționați pentru <coughs> okay. alte cauze. Și Adela, hai să vorbim și cu Adela. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Să dea diferența statul, de la panselute, borduri, uh -huh. știșor, de unde pot, să dea diferența. Am înțeles. Okay. Mulțumim. Da. Um, o să fie interesant de văzut ce o să întâmplă. Pe 30 septembrie se încheie campania asta de donare. Puteți să mai trimiteți SMS la 8833 dacă vreți, dacă nu, nu. Evident. De. Cred că singura metodă prin care cât de cât s-ar putea proteja guvernul de discuții interminabile ar fi să dea banii înapoi, așa cum a fost a făcut anunțul inițial Dăm bani înapoi, asta e Ce să mai? Că dacă o să-i păstreze O să fie o grămadă de oameni care o să spună Pui, da, eu am donat și mi-ai promis că îmi dai bani înapoi Vreau cei 10 lei ai mei înapoi get up, get up, get up, get up. Deșteptarea la Europa FM Come on! Alege să deschizi bine ochii Miami Melo confirmă Gozadera, Hente de zona Mark Anthony, Măi, Măi, ce înseamnă? Eri, Iglesia, nu stiu ce se întâmplă în dimineața asta, ai pus stăbânire pe playlist. Zo? <gângh> Luca e bună ce înseamnă la Gozadera, Că pe cuvântul meu, dacă înțeleg. Ce e? Gozadera, de Google Translate, nu știu ce. Pe ce pe pe pe dacă da. e vreo prostie să nu spui. De mult n-am mai avut sunetele lui Petreanu, Vlad, a găsit. Asta muzica artificială. Da, în sfârșit muzica bună. Muzică foarte nouă la Europa FM, de uși mai. Muzică primele melodii, primele piese compuse integral de o inteligență artificială. Sony CSL Research Laboratory. A compus două piese deocamdată. două piese două piese deocamdată. Asta e un sui de moga lor. Versurile sunt scrise de un uman. Am înțeles. În schimb muzica, și toate astea sunt Făcute de computer, compuse integral de mm -hmm. computer, avem două sunete. Mm -hmm. Unul mai Beatles, așa, celălalt mai Duke Ellington, zic, cei de la Sony. Și Mamă, pe care este, practic. Zau pe care vrei să o asculți? Cu Dedys Car. Daddy's car. Daddy's da. car? este mai spre Beatles. Hai să vedem multe mai. Beatles, așa. Deci, aceștia au făcut în 2006 un calculator care să compună ca în anii 50-60? Da. Paul <laughs> Sau e John Se pare am încărcată linia Ca să fiu și Orchestrația este cam aglomerată Ia auzi. Deci A, lasă -l, lasă -l, să cântă A, -am. gata, am vrut să vrut să-l no, no, da, are 3 minute. Mie îmi -mi place Zău. Da. Asta e viitorul, frate Adică dacă asta este prima încercare Este mai bună decât multe, multe alte piese Dacă asta este prima încercare Vă dați seama cam cum o să sune piesele astea Să zicem în 10 ani Încerc să-mi imaginez ce o să se întâmple cu vocea României Când o să se întoarcă scaunele cu o tabletă pe ele uh -huh. Uh -huh. Dacă vorbim de... Și cealaltă, zici că e mai... Mai este una într-un stil total diferit era răcit calculatorul sau... A, aici cred că maroc. Mă rog. A, aici cred că a... sunt în topuri undeva sau cred că aici a fluctuat un pic tensiunea și ah. a fost o mică pană. dați o batistă. <laughs> Bun, asta e viața. La Gozadera înseamnă petrecere. Păi, trecere la Gozadera și bilirubina? Bili păi, este... e bilirubina. Ce e bilirubina? Păi scrie Nicaragua e bilirubina. Sau... <laughs> N-ai ascultat versurile? Bilirubina da, da. poate e o doamnă. Bilirubina e nu mă un pigment? Păi nu știu, că mi sună foarte cunosc cu bilirubina, dar eu nu știu ce e bilirubina. Nu bilirubina. cred că am mâncat vreodată. Am mâncat vreodată Bili. bilirubina? Bili. Vă rog Bili. frumos să rămâneți... Nu închideți Cred că ne-a sunat cineva Uite, bilirubina crescută Hepatite.ro Ah vezi? Păi zice uruaie bilirubina În versul Ia de la Gozadera Lirics Așa, vă rog, alo E o substanță Bună dimineața Bună dimineața Alo, bună dimineața Bună dimineața, bună dimineața. De, bună. Zice de ce n sunat? a sunat? Am sunat ca să spun cine la Gozadera A, uite cineva a. care vrea să ne spună Ce înseamnă la Gozadera Vezi, Luca da. Degeaba ai răspuns mai devreme Și înseamnă Deja te distra. Ai Atent. să pot distrație. Și, și bilirubina? Fii atentă ce zice. ascultăm mă puțin. Panama traie la Zandunga, Ecuador bilirubina. Pe cuvântul meu este în versuri. I-Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica. Asta înțeleg. Uruguay și Paraguay, frați cu Costa Rica. Dar ce înseamnă Panama traie la Zandunga, Ecuador bilirubina? Eh Er... este Nu știu cum să explic... E un fel de ceva însanje, adică ca știi să te distresc... da. Aha. Da. Dar, Matale, sunteți spaniola? Nu no, sunt de Cuba. Ah, de Cuba! Bienvenido a România! <laughs> Mulțumesc! Uite si? ce zice, fii atentă, stai așa, la cosa este bien dura, la cosa este divina, Peru cu Honduras, Chile cu Argentina... Panama, tragice. lucrurile Dumnezeu? sunt foarte grele, dar lucrurile sunt foarte frumoase. Dar ce vrea să spună melodia, este ca toate țarile din America Latina împreună, începe distrație E mama, are furios. tu ești, da? Cindy te numești. Da. da. Și da, ce ca un studiu în cum, România? România? Ia zine dacă tocmai ai sunat. Am venit să Bravo, la ce studiezi? La S. A C, economie. Dacă da. studiezi economia României, simt pumnii. Nu știu exact cam ce o să iasă Auzi, da, știi să faci sandwich de alea cu Banos? Sandwich -uri. Sandwich -uri. Normal. Cu Normal Se fac cu pulled pork <gri> Da okay. te Cindy, rungi, da, eu, frumos, nu, stai mă, mă, mă lasă puțin Nu că mă. facem așa Cindy, treci într-o zi pe la noi, pe la radio Facem cunoștință cu tine, ne poza. Uite, okay. Vor, okay. vorbește Marcela cu Cindy Și poate, uite, dacă mai avem dileme de astea De Billy ce Rubina Hai mă, termină ne scuzați, Acum, ce faci? un pic surescitați, fraților. Ascultătorii si n-au nicio vina. Îi mulțumim lui Cindy. Avem Radio Voting, o piesă nouă, românească, imediat după ora 9. Pregătim Medium Rare! Cea mai savuroasă emisiune radio din România. Sunt adișați de anciovaștile Europa FM cu Medium Rare. în fiecare duminică de la ora 12. Emisiune oferită de Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți. Să-l iau, să nu-l iau, să-l iau, să iau, să-l iau. Să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 În total 100 de la mine Dar poți să primești mai mult, depinde ce vrei Și ce ai făcut cu ei? Păi poți să pălucă un telefon nou nouț Și ți-ai luat? Dar de pe ce crezi că vorbesc eu acum? Vino cu numărul tău la Digimobil Abonează-te la optim Nelimitat Și primești 30 de giga trafic lunar la viteză 4G Și 0 avans la AllView V2 Viperi 4 g Detalii pe digimobil.ro În fiecare zi ai puterea de alege Să mergi înainte sau înapoi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 Sindicatele din administrația locală protestează astăzi funcționarii cer ca și salariile lor să fie majorate și reclamă că de creșteri au beneficiat doar cei din administrația centrală. De asemenea, angajații loteriei române anunță că vor să declanșeze conflictul de muncă din cauza salariilor prea mici, iar personalul auxiliar din spitale se află deja în a doua săptămână de acțiuni de stradă. Cu amănunte Iurguianuși. Sindicatele din administrația publică locală pichetează Ministerul Muncii miercurii de la ora 11. 200 de funcționari vor participa la acțiune. Federația Sindicatelor Pro-Administrație amintește că în baza ordonanței 20 de anul acesta guvernul a acordat majorări doar pentru funcționare din administrația centrală, nu și pentru funcționare din instituțiile publice locale. Angajații loteriei române se pregătesc pentru declanșarea conflictului de muncă. Negocierile privind salariile cu șefii companiei au eșuat. Sindicaliștii atrag atenția, 80% dintre angajații loteriei una dintre cele mai profitabile companii de stat din România, sunt încadrați cu salariul minim pe economie. Și asta în condițiile în care compania a prognozat un profit de 67 de milioane de lei anul acesta. Și personalul auxiliar din spitale așteaptă creșterea salariilor. După Ministerele Muncii și Finanțelor, Federația Sanitas organizează proteste în 4 octombrie la Ministerul Sănătății și în 11 octombrie la sediul Parlamentului. În 12 octombrie este programată o grevă japoneză, iar în 19 octombrie grevă cu încetarea activității timp de două ore ieri 10 de poștași au protestat în capitală, dar și în alte orașe, reședință de județ solicită salarii mai mari și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Creșterea salarului cu 200 de lei în sumă fixă, pentru că la CNPR sunt aproximativ 1300 de oameni care au salarul între 914 și 1146 de lei. De contractere pe care l-am pierdut, datorită managementului prost, Angajații Companiei Naționale Poșta Română amenință cu greva pe termen nelimitat dacă solicitările lor nu vor fi luate în seamă. Brigada multinațională convenită la summitul NATO de la Varșovia va funcționa la Craiova, având la bază brigada a doua infanterie Rovine. Decizia a fost luată ieri în CSAT la propunerea Ministerului Apărării. Până acum și-au anunțat contribuții certe Polonia cu o companie și a fost reconfirmată contribuția Bulgariei care vine în România cu un batalion. Dar se poartă în continuare discuții cu alte state aliate care să participe cu efective la brigada multinațională din România, spune președintele Klaus Iohannis. Fostul președinte israelian Simon Perez a încetat din viață în vârstă de 93 de ani, s-a stins azi noapte la Tel Aviv în urma unui accident vascular. Laureat al premiului Nobel pentru pace, Simon Perez a fost spitalizat în ultimele două săptămâni, însă ieri starea lui de sănătate s-a înrăutățit brusc. Ștefan Leonte Anunțul privind decesul fostului președinte israelian a fost făcut de medicul său fără să ofere alte informații. Odată cu moartea lui Simon Perez, o figură istorică, dispare și ultimul supraviețuitor al generației părinților fondatorii Israelului și unul dintre principalii artizani ai acordurilor de pace de la Oslo, care au pus bazele autonomiei palestiniene în anii 90 și care i-au adus premiul Nobel pentru pace. Perez, în vârstă de 93 de ani, a suferit pe 13 septembrie un accident vascular cerebral major și o hemoragie internă. Simon Perez a fost de două ori premier și a avut un mandat de președinte al Israelului. În 1994, pentru rolul jucat în negocierile unui acord de pace cu palestinienii, Simon Perez a primit premiul Nobel pentru pace alături de premierul Itzhak Rabin și liderul palestinian Yasser Arafat. Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a exprimat regretul profund pentru decesul fostului președinte, iar Barack Obama l-a numit pe Simon Perez prieten drag, spunând despre acesta că a fost ghidat de o viziune demnității. Umane și a progresului despre care a știut că oamenii buni o pot împreună împlini.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 Donald Trump sunt programate pe 9, respectiv 19 octombrie. Alegerile prezidențiale din Statele Unite au loc pe 8 noiembrie. Știrile se oprez deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru, știrile europafm.ro. Ioana, mulțumim! Bună dimineața! Luca Pastia! Bună dimineața, Simona Halep s-a calificat în sferturile de finale ale turneului de la Wuhan. I-a învins-o cu un dublu 6-3 în optim pe Aroslada Șvedova, într-un meci încheiat în urmă cu mai puțin de o oră. Halep va juca în continuare cu Madison Keys, care a trecut de Daria Kasatkina 6-1, 4-6, 6-4. Luca, mulțumim, avem radio voting imediat! Știu că o să fie bine Din necrezut ai apărut Și mi privirea N-aș fi crezut că într-un minut Am să recunosc iubirea Când mă pierd și plâng din lucruri mici Tu ești acolo să mă ridici și îmi place așa Since the într o miercuri dimineața, când propuneam la Radio Voting aici la Europa FM, Felii creioane Colorate, uite ca a ajuns hit, s-a făcut uh, mare și acum putem asculta uh, de plăcere. Era într-o miercuri. <laughs> Era într-o miercuri, da. Pe la ora 9. La <laughs> 9 și 10 minute avem și astăzi o piesă la Radio Voting. Vă invităm să o ascultăm împreună pe Loredana. Ata Mirasa este o piesă de pe ultimul album al Loredanei, lansat ca single acum câteva zile. Păi uite, pe 21 septembrie, ia cu o săptămână. Hai să ascultăm, în 7 minute și jumătate o ascultăm și o așteptăm la 0372069599 să ne spuneți dacă vă place sau nu. O dată, ni, ni, ni, ni, ni, ni. ce mă, e altă piesa aia? Păi nu, e re reinterpretare, nu e cover? A, -a <laughs> Bine, Loredana, imediat! Are you ready to go on a musical trip with me? Through love, happiness, music and party time uh, Actually I was just trying to get the traffic if that's possible Drum cu prioritate cu Radu Costantinescu și Sorin Dragomir În fiecare zi de la ora 16 Ok, calm down Drum cu prioritate la Europa FM Alege să fii om și la volan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 Bucură-te de toamnă cu prețuri mici La Carrefour pe 28 și 29 septembrie Ai ulei de floarea soarelui Sorica 1 litru la 3,59 lei Pulpă inferioară de curcan La 8,99 kg kilogramul Și până la 75% reducere La gama de jucării special Semnalizate la raft Carrefour, pentru o viață mai bună La EMAG este săptămâna electrocasticelor. Ai până la 40% reducere La electrocasniciului Miss Zelmer.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 Știi momentul ăla când cel mic începe școala Și tu începi să te întrebi unde o să-și facă temele Vino la Tedeman și ați birou biropicolo la doar 79 lei În plus, până în 7 noiembrie, cu cardul Star de la Banca Transilvania Poți plăti 12 rate fără dobândă pentru și mai multe cumpărături Tedeman, dedicat planurilor tale Să-l iau, să nu-l iau, să-l iau, să nu-l iau, să-l nu iau să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 9 și 18 minute. Bună dimineața. Europa FM. Avem Radio Voting la 0372069599. A ta mirase, ce mai nouă piesă lor Acum în deșteptarea. Vă așteptăm în 3 minute și jumătate să ne spuneți dacă v a plăcut sau nu. Poate se schimbă pe lume, mai puțin dragosta mea pentru tine. Poate că nu-i practic în ziua de azi să fii romantic, dar de sentimente nu pot să mă dezic. Pentru nimeni și pentru nimic Te-am așteptat Și chiar dacă nu existai Te-aș fi inventat We invent casă Loredana. E ce să zic? Casă de piatră. Nu, <laughs> da, știi că Loredana ne-a cantat piesa asta live când a venit anul trecut de Sărbători. Am orgadat o să ne gătești ceva nou și a cântat piesa asta. Ales tot lanseze acum și hai să vedem dacă vă place sau nu. 0372069599 Radio Voting la Europa FM. Eu noți, bună dimineața. Bună dimineața, băieți. Salut. B piesa nu, prea-mi place, nu e genul meu, dar cred că o să facă furor la nunți. Mai ales că e sezonul, cred că toți lăutarii o să vete. <laughs> deci deci dai un da sau un nu până la urmă? Uh, din partea mea un nu. Un, un, un nu. nu. Simona, o bună, dimineața. Dimineața. De la bună dimineața! Da. Salut! Bună! Bună dimineața! Bună! Îmi place piesa. Simona îi place piesa. Bine, ma Simona, mă, mulțumim frumos. Te pupăm, îți mulțumim. Maria, bună dimineața. Bună, la... bună dimineața. Bună, uh, îmi place. Bună dimineața. Îmi place grozav, când îți spuneți Maria. Ah? Uh, îmi place linia melodică, dar versurile îmi pare foarte rău pentru lor, sunt idioase. Okay. Ah. Wow. Poate era emoționat, mai puțin. Da, uh, așa per total e un da sau un nu? Eu nu, nu, Eu îmi pare un... foarte rău pentru ea Bine, Mărie, îți mulțumim tare Mult Elena, bună dimineața Bună dimineața, nu Nu, nu. nu. Adi, okay. bună dimineața Bună Adi Nu, Adi, Monica, pardon Monica? bună dimineața, Monica din Radia Bună, Monica Un mare dat din partea mea foarte, nu place. Pensa, pensa a fost mult, urmățat Cuteza, chiar mi-a făcut uh, piele de găină Piele okay. de găină Gata. pentru Monica Adi a închis da. între timp mm. Aurelian, bună dimineața Bună, Aurelian Bună dimineața, drăgălașilor! Salut! Măi ne-ai mai sunat odată azi. Da, mă iubesc. <laughs> Mulțumim! Ia zi, drăgălașule! Da sau nu? Da, este da. Bine, Bun. mersi frumos! Ce-ți mai place să vorbești și eu, Aurelian? <laughs> Maria, bună dimineața! Bună, bună dimineața! Bonjour. Bună dimineața! Bună! Mulțumesc uh, tare mult pe uh, Loredana, Loredana. Și Melodia și pe voi la fel Mulțumim, mulțumim. mult no, Bine deci, că a... noi nu cântăm, că nu ne mai fi ubit așa <laughs> Emilia e direct cu noi la 0372069599 Bună dimineața Bună dimineața, super melodie Super Loredana Super Loredana, Corina, Emilica. bună dimineața Emilica, Epilica da. Bună, Lore, uh, pune cine? Corina. Corina Bună, Corina Bună dimineața Bună dimineața ce să spun? Da, îmi place melodia Dar nu e genul de melodie pe care aș pune-o pe ripit Aha, Nu totul se repet așa Andrei, bună dimineața Vă salut, băieți Andrei E frumoasă melodia, nu știu dacă va rămâne un hit Ca apa sau alte melodii Rămâne de văzut Și Flavius, hai să-l luăm și pe Flavius Bună dimineața Un mare nu din partea mea E un pic măsăită, nu, mare nu Mariana e și ea cu noi Bună dimineața Bonjour. Da. Da, bună, ia zi. Ai zis da? Da, am zis da. Mariana, da, Astăzi. tu zici da așa ușor? <laughs> da. da. <laughs> bine, 8 la, la 4. 4. 8 la 4 pentru, da? da? Foarte bine. Mulțumim tare mult pentru telefoanele din această dimineață. Vă mulțumim că ați răspuns și de această dată. Hai să vedem ce urmează. sa.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 Justin Bieber, Quentin Sheeran, Love Yourself 9 și 30 de minute Sper că n-ați adormit și v-ați trezit, așa că noi suntem bine de bună dispoziție aici Asta stai puțin Ai nu mai freca microfonul <laughs> Asta e macaraua mea, fistia, liniște un pic stați așa da mă, nu, exagerez, exagerez nu, de drăguț, de ce? Mie mi îmi place. Exagerezi acum. Locul meu de muncă ex scârție. Sgos <laughs> <laughs> un porumbel. Da, da, da, da, da. Un porumbel a fost prins încercând să introducă ilegal un telefon mobil și un stic USB într-o închisoare din Columbia. Din nefericire pentru micul infractor, gardienii l-au prins după ce li s-a părut ciudat faptul că era cam voluminos. Da, și era bun de, înseamnă, era bun de ciulamă, așa, știi? Eu cred că de, poate era o porumbiță care se întorcea de la domnul Borcea. Poate de-aia era mai voluminoasă. <laughs> mă gândesc, da. Deci porumbelul infractor. Oficerii au capturat pasărea înregistrând momentul în care au scos telefonul mobil și sticul USB, ambele prinse de corpul păsării. După ce s-au asigurat că acesta nu mai are nimic de transportat, gardienii l-au eliberat. Oh ce vigilenți! Da. Asta. Păsările au mai fost folosite pentru a introduce cocaină și cannabis în închisorile din America Centrală și de Sud în ultimii ani. În trecut traficanții au mai folosit pisici și câini în încercarea de a băga droguri în penitenciare. Nu pare ar fi atât de rău. Da, la noi sunt folosiți politicieni pentru a băga felul de lucruri în închisoare. <laughs> 9 și 39 de minute. Știi, bă, Rock nu, zi zici cine sunt. A, rock... tu, tu zici, cam nu să spun asta, zici rock set. Da. De parcă scrii ec sercițiu. <laughs> Tell you what I done Try Acest exercițiu cu ROC, SET, urmează o știre cu KI. Băi, cea mai, cea mai tare știre săptămâna asta, să fiți atenți. Deci, începe minunat și se termină fabulos. Începutul vrem, este așa. Un grup de cai norvegieni... <laughs> Așa. Cai norvegieni sunt renumiți în lume. Un grup de cai norvegieni, probabil altfel cunosc grupurile de cai, nu se cheamă hergelie. <laughs> un grup de cai norvegieni a învățat să comunice într-un cod al caiilor prin intermediul căruia le puteau spune îngrijitorilor dacă le este prea cald sau prea frig. <laughs> Deci, un grup de cai, așa. Bine, acum, în România, unii cai sunt mai evoluați, știu să le spună stăpânilor și să închidă ușa la sufragerie, când e curent. Da, da, da. Să șase cai friguroși. <laughs> da, și noi avem oricum foarte mulți măgari vorbitori a... și bizoni care au carne de conducere. În fine, mm -hmm. să revenim. O revistă, Applied Animal Behavior Science, a Arătat Cum că s-a făcut mai un odată, studiu... vreau să-și fac abonament. Știința aplicată a comportamentului animal. Așa, există o revistă. Așa? S-a făcut un studiu. 23 de cai implicați în studiu. Deci o herghelie. Au reușit să stăpânească arta comunicării mai puțin de două săptămâni de practică. Sunt... Eu am avut vecini care în 20 de ani n-au reușit să stabilească arta comunicării, comunicării da. la întâlnirea aia, pe casa scării sau un lift. Caii pot indica dacă vor să fie acoperiți cu o pătură sau nu, în funcție de temperatura pe care o simt. Pentru a obține acest rezultat, deci vă spun, este fabulos mort după știrea asta. îi foloseau un nasul pentru a alege una dintre cele trei plăcuțe cu simboluri specifice. O linie orizontală însemna că își doresc ca pătura să fie pusă pe ei. Deci linie orizontală vreau pătură. La mine e o vânătaie, știi? Când trag toată pătura pe mine, da, primesc o <laughs> Și atunci o... înțeleg că are nevoie și ea de pătură. O linie verticală însemna că își doresc ca pătura să fie îndepărtată și o plăcuță albă uh, reflectorizantă faptul că sunt fericiți în momentul respectiv. <laughs> Înțelegi? Deci adică așa. E bine așa. Da, e bine așa, șeful lasă așa. Am da. întâlnit și că fericiți. Știți care e asemănarea dintre caii norvegieni și bucureștenii români? Nu. Și nu atât de români și noi tot cu pătură să ne încălzim la iarnă <laughs> în București, da. da. Mm -hmm. Pentru a întreba pe cai, cetătorii au amplasat în medii fie foarte calde, fie foarte rece, recompensându-i cu morcovi mm -hmm. când alegeau o plăcuța corectă. Deci, reflexul lui Pavlov la cai, asta mm -hmm. au descoperit norvegienii. Cai, când ziceau corect, adică dacă transpirau și atingeau o plăcuța corectă, primeau și morcov și li se lua și pătura dacă din potrivă așa, nu primeau nimic vai de capul lor. Cu un antrenament de 10-15 minute pe zi. Sau de, de cursul... coada lor, depinde unde puneau pătura. De curs a două săptămâni, animalele au reușit să învețe, să comunice prin intermediul acestui sistem rata de succes fiind de 100%! Deci ei au fost foarte deștepți, au inventat imediat, au învățat imediat și mie îmi place cum spuneam știrea începe grozav și se termină fabulos Deci mie îmi place pasajul de final Zice așa, citez Din Descoperă.ro După ce caii au realizat că pot vorbi cu oamenii Ei au încercat În repetate rânduri să le capteze atenția Chiar dacă nu se aflau în timpul exercițiilor Deci îți să seama ne Erau caii ăia She got a mean no bopper. You should see what she doesn't with it. She did it download. I could never get enough. I know, I know. She gives me the run around but I stay chasing. But I need help. I'm in love with a crazy girl, but it's all good and it's fine by me. Just as long as I hear her say, I puppy, and I'm crazy. 41 de minute. Stai că noi am încheiat cu uh, cai, dar l-am avut pe... Îl avem pe Adi, Hedean. A trecut Adi pe aici. Bun Adi! Bun Adi! Eram și eu. Bună dimineața! Am văzut lumină, am auzit nechezat și... Deci ai zis să intru eu. Da. E... Bădă-i ceva de O bun caldă. Deci... Așa mă știi da, tu bine, m-am să gândit. Ce A, așa, adică adică să de... <laughs> bine, zafă, ai crășia de participa cu de fac o Bine s-a scos o bravo. Da, cât de natural <laughs> as <-o>. Mă scuzați. <laughs> Da. Poate ceva? Luca prins -o. da. Luca n-a prins-o. Da, Luca să mai gândește. fiecare Luca, vede... Poate, poate Luca s-a îngrijorat. Asta e. Fiecare vede lumea așa cum e el. Nu da. e lumea realitar. Ia o zap, cred că o să faci fericiți. Așa zi, Adi. Da. Trecând Precurea... peste... Știrea asta, da. Mi-am mi -am cu... amintit de o poveste. un grupul de cai norvegieni. un grupul de cai norvegieni care au învățat să vorbească între ei și cu oamenii. Sună într-o să telefonul ăla... Circul de Stat Globus și răspunde directorul. Circul de Stat, bună ziua, bună ziua, Vre să angajați un cal vorbitor și vă rog nu închideți că formez foarte greu un copil. Da. Am vrut doar să-i arăt lui Adi că avem jingle noi. Adiși da. lansează cartea pe 3 octombrie pe Faci lansare, dacă da. te-am prins trebuie sa și despre asta. La 7.30 seara Cărturești Carusel Lipscanii, Lipscani, Lipscani, da? centrul vechi Păi ce se întâmplă acolo? Acolo se întâmplă că o să, fiu o să, fiu, rol, o să fie cărți, cartea, multe cărți da? și pot să vină oamenii să cumpere cartea și să le se eu pe așa și schimbăm niște vorbe, să ne facem poze nu știu, de poate asta. și citim un pic din carte Dacă tot am ajuns În pe lectura acolo. aia cu în lectura autorului Da, încă n-am definitivat programul Bine. Pe 3 octombrie Dar însemnă... mi-am propus foarte tare să fiu acolo Asta înseamnă luni, pe 3 luni. octombrie luni, Cărturești Carusel în Centrul Vechi În București Și emisiunea Bine. din această săptămână Așa. Medium Rare, la asta mă refer Emisiunea de duminică E despre carte și din carte Totul exact. în sora autorului Câte Super. motive aveți să ascultați Medium Rare duminica asta Dar Știți parola? Băi, sigur nu 0372069599 Sunați-ne cine-i primul Intră în direct și ne spune parola Practic câștigă o vacanță La munte Și săptămâna asta dăm vacanțe Marian e cu noi, ia să vedem Bună dimineața! Bună dimineața! Bine venit, Marian! De unde ești? Din București. Din București. Poți să ajungi la predal 5 zile și de miercuri. Dacă pleci de miercuri, da. <laughs> Care este parola? Capra neagră. Capra -neagră, neagră este neagră. parola... da a dat parola asta? Capra? Calculatorul. <laughs> bine. Felicitări, Marian! Cu cine pleci? Cu soția. Perfect! Numai bine! Distracție plăcută! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. trebuie să găsim o parolă neapărat pentru mâine, pentru că să o zic eu la acum? La... Nu, a, nu, a pot, sugerat o Luca. Da. Da. Ziotul Luca. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu putem să mergem pe viteză. Da, e try. corectă. De ce? Bine, hai să depășim momentul. Da. O să zicem o parolă, fiți atenți. Da, puteți găsi un indiciu pentru iPhone 7 plus pe, pe site-ul site. Europa FM.ro. Noi nu știți, nu deloc, nu? Pa da, am vorbit astăzi un pic așa, da. Puteți intra oricând pe site-ul Europa automat întrebări. Găsiți indiciu, scrieți un SMS în care puneți uh, cuvântul de așteptarea, indiciul din fiecare zi, îl trimiteți la 1769 și poate ne luați un iPhone Plus. 7. Un iPhone 7 Plus. Am zis un iPhone Plus? Da, un iPhone Plus. <laughs> e bine. Deci luați-ne iPhone 7 Plus pe care îl dăm. și da. săptămâna asta 1. Am, am vorbit am... Azi de, de temele copiilor, dar nici ascultătorii Europa FM nu au o viață ușoară. că treabă Indicii pe site. Da, la role da, da, da, da, la da. radio. Bă, de nene, n-ai liniște, liniște. Not. <laughs> Da, simt un disconfort Nu m-ați să aleg prima piesă ah. din programul de azi Așa că o aleg pe ultima oh. Oh. Și că nu o să-ți placă Vlad Dar e piesa toamnei, ca să zic așa Chainsmokers Closer da, o Nu poți să sufăr Da, mă, să o ascultăm tare de tot în mașină Muzica okay. hey, you nice Muzica I know it breaks your heart. Move to the city in a broke down car And Four years, no girls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And I You. I forget just why I left you, I was insane say Say Play that blank when I need to song While we beat to death into song, okay? Smokers și Closer Cam atât pentru astăzi În deșteptarea ne-a făcut plăcere să stăm de vorbă Mult, mult, mult, mult mm -hmm. Și astăzi să votăm piese Să facem toate nebunile de pe lume Ciprian Dinu, dacă auziți voci, Ciprian Dinu E cel care se aude din depărtare Oho, vă plinul După ora 10 în Europa Express Pe mâine dimineața Toate bune! Mm -hmm. Fi printre primii români care vor avea Cel mai tare gadget al momentului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 Mergeți în fața i ridicați. Creditul L&G pe repede înainte. Fără verință, fără vorbă lungă. Vi și pleci cu bani în pungă. Așa cum fiecare supererou are în ajutor un super partener de luptă, așa cum toți detectivii neinfricați îșiau aghiotantul de încredere alături. Elementar, dragul meu, Watson. Și cum fiecare justițiar viteaz are un as în în fiecare misiune? Aaaa! Părinții au Parazidoze expres. Scapă de păduchi cu o singură lovitură.